30. Bóve olyabálna vadászállomás Lex megpróbálta kinyitni a szemét, de a szemhéját belepte a hú, Pislogni kezdett, és nagy nehezen felnézett. A hátán feküdt, a feje fölött sűrű, nehéz fémszínű felhők gomolyogtak az égen. Oldalra fordult. A robbanás, a kráter kiszélesedése, a földrengés ellenére az öntött vasból készült, fekete vasüst még mindig ott állt a szikla peremén. Felnyögött, valami a hátába nyomódott. Hátranyúlt és kitapogatta a lándzsát és a pajzsot, amit sephelyes készített neki a megölt rovar tarajából és kitimpáncéjából. Felült, ismét körbenézett. A hatalmas kráter peremén feküdt, sephelyes a közelében hevert. A bálna vadásztelep nagy része a föld alá került, tulajdonképpen csak a befagyott múlója, meg az a hatalmas szeparátor maradt sértetlen, amelyben annak idején a bálna zsírt főzték. A kráter körülálló kunyhókon látszott, hogy már csak a jég tartja össze a deszkáikat és gerendáikat. Lex felállt és alaposan szemügyre vette a pusztítást. A körülötte kavargó szürkésköd miatt nem igazán tudta felmérni a károkat, de az a tény, hogy nem látta a kráter túlsó peremét, azt sejtette, hogy majdnem minden elpusztult, ami a szigeten volt. Valahol mélyen a kráter közepén felfedezte a régi épületek gerendáit, meg Wieland egyik modern fúrótornyát. Gyakorlatilag ez maradt a telepből és a milliárdos expedíciós táborából. legsztől 15-20 lépésnyire a kráter szélén még mindig állt az egyik hóval takart épület. A jégvirágos ablak mögött egy olajlámpás égett. Valószínűleg az expedíció valamelyik azóta már halott tagja gyújtotta meg. Sephelyes, hörögve, morogva feltápászkodott, és a nő mellé állt. Lex felnézett rá és elmosolyodott. Hirtelen egy nehéz tárgy zúgott el mellettük. Lezuhant és Isterek belterült a hóban. Lex lenézett. Amikor rájött, hogy az egyik rovar testének savvérrel borított csonkját látja, hány ingere támadt, ám amikor felismerte a kitines páncélon lévő hálónyomokat, megkönnyebbült. A behemót már nem árthatott nekik. Még néhány testcsonk szóródott köréjük. Lex értetlenül figyelte sebb helyest, aki lehajolt és felemelt egy kisebb tárgyat. A ragadozó a nő elé állt és felemelte a hosszú fekete rovarújat amelyből még mindig csorgott a savasvér. Lex csak akkor értette meg, hogy mire készül, amikor az arca, a szeme, a homloka elé tartotta. Nem sok kedve volt a dologhoz, de végül erőt vett magán, és úgy döntött, elfogadja a megtiszteltetést. Tulajdonképpen kiérdemelte, és ez az utolsó fájdalom semmiség lesz ahhoz képest, amit eddig kiállt. Amikor a ragadozó a homlokához nyomta az új csonkot, Lex összeszorított foggal némán tűrte a fájdalmat. A kínnak azonban ezzel még nem volt vége, mert Csepphelyes csak akkor húzta hátra a kezét, amikor befejezte a stilizált villám felrajzolását. Az ember és a vadász egy percig egymással szemben állt a sarkvidéki hidegben. Lex felfogta, hogy olyan szertartás részesévé vált, amely már akkor létezett, amikor az emberek barlangokban laktak, gyapjas mamutra vadáztak, és lándzsákkal, kőbaltákkal hadakoztak. Az ünnepélyes pillanatnak egy újabb robbanás vetett véget. Mindketten a kráter felé fordultak, amelynek a közepén az ég felé emelkedett a hó és a jég. A fehér függöny mögül lassan kibontakozott a rovarok királynője. Sepphelyes, vicsorogva oldalra lökte Lexet, és a bestia irányába hajtotta az utolsó két korongját. A pengék belevágtak a királynő nyakába, átmetszettek néhány inat, és mélysebeket hagytak maguk után. Savvér csorgott a húra. Az egyik korong belemélyedt a királynő húsába, a másik széles ívet írt le a levegőben, és bumeránként visszaröppent a vadászhoz. Amikor azonban a ragadozó kinyújtotta a kezét, hogy elkapja a fegyvert, a királynő előre csapott a farkával, és az egyik éppen maradt épület oldalához sodorta a sephelyest. A ragadozó teste eleven lövedékként robbant a deszka falba, a lehasadó szilánkok közül néhány pengeként mélyedt a karjába, a combjába. Az épület falai között széttört az olajlámpás. A tűz pillanatok alatt szétterjedt, fél perccel később az egész épület lángokban állt. A vadász kiszabadította magát, és támolyogva kilépett az égőházból. A királynő eléje ugrott. Mielőtt sephelyes kitérhetett volna a támadás útjából, a bestia a földre döntötte, és felemelt kezekkel, előre feszített karmokkal lehajolt hozzá. Mielőtt azonban széttéphette volna sephelyest, Lex fülhasogatóan éles rikoltással a hátára ugrott. A nő az egyik kezében a pajzsát, a másikban a lándzsáját tartotta. A fegyver pengéjét ügyes és erős mozdulattal beledöfte abba a sebbe, amelyet sepphelyes egyik korongja ejtett a királynő nyakán. A bestia meglepetten felüvöltött. Sziszegve csapkodni kezdett a farkával, hátravetette csontkoronás fejét és megpróbálta lecsapni a nőt. Lex kitért az első farkcsapás elől és még mélyebbre döfte a lándzsát. A savvér zöld zuhatakként ömlött a királynőből. Lex maga elé tartotta a pajzsát, így a teste nem változott nyúlós tócsává. A királynő felegyenesedett. A nyakával együtt a láncsa is a magasba emelkedett, ám Lex még ekkor sem eresztette el a fegyvert. Lendületet vett és még mélyebbre döfte a pengét. A királynő ingatni, majd rázni kezdte a fejét, hogy megszabaduljon parányi támadójától. Lex a földre zuhant. Esés közben elvesztette a pajzsát, de így legalább fürgébben kitérhetett a királynő lába elől. A bestia rettentő erővel dobantotta a jégre, ám nem találta el Lexet. A nő felpattant és rohanni kezdett. nézett és elégedetten nyugtázta, hogy a lándzsája még mindig a királynő nyakában van. A szörnyek anyja megpróbált megszabadulni a lándzsától. Ahogy az égő épület mellé ért váratlanul megbotlott. Elvesztette az egyensúlyát, és bezuhant a lángok közé. Lex elmormolt egy imát, amiben arra kérte az égieket, tegyék lehetővé, hogy a tűz eleméssze a királynőt. Fohásza süket fülekre talált. A királynő, akár egy főnix, kiemelkedett a lángok közül, és ismét támadást indított. Lex azonban akkor már nem állt előtte. Bálna csont temető Lex nem akarta magára hagyni a húban fekvő vadászt, de tudta, amíg nem intézi el a királynőt, semmit sem tehet barátjáért. Amikor a bestia kilépett a lángoló épület romjai közül, hirtelen megfordult és futni kezdett a befagyott töböl irányába. Feljutott egy jeges halomra, ahonnan gyors pillantást vetett a fehér bálna csontokkal teleszórt, Alacsonyan lebegő, szürke köddel borított partszakaszra. A temető irányába fordult, abban reménykedett, ott talál valami búvó helyet, ahol legalább addig meghúzhatja magát, amíg kieszel egy újabb tervet. A sors ezúttal sem kedvezett neki. Ahogy végig botorkált a temetőn, a ködből hirtelen kibontakozott a királynő. A dög ezúttal szemből indított támadást. Lexnek valamilyen csoda folytán sikerült kitérnie a gyilkos karmok elől. Oldalra ugrott és gyorsan bemászott egy majdnem teljesen ép bálna csontváz alá. A bordák valóságos védőrácsot alkottak körülötte. A királynő az ákapcsát csattogtatva próbálta elcsipni, de nem mehetett hozzá túl közel, mert a pengeszerű csontszilánkok keresztül döfték a bőrét. A királynő fájdalmas, dühött üvöltést hallatott. Lex a csontok fedezékében futva megkerülte a temetőt, és visszatért arra a pontra, ahonnan elindult. Felkapaszkodott a szikla tetejére, és abban a másodpercben, amikor már azt hitte, hogy a királynő elkapja a lábát, bebújt a vasüst alá. A frances sem beléd. A királynő bedugta a fejét az üstöt megtámasztó gerendák közé. Lex a testén érezte a dög, forró vérszagú leheletét. Mivel más fegyvere nem volt, Felkapott egy hosszú jégcsapot, és bedugta az agyarok közé. A királynő felé lendítette a csuklóján lévő bilincshez tartozó pengékkel ellátott láncdarabot. Gyere! Mi lesz már? A nő beállt az üst alá. A királynő dühötten bömbölt. Lex lehasalt a földre, előrébb kúszott, és a vállát az egyik támasztórúdnak vetette. Megnyomta a rudat. A homlokáról a villám alakú sebből vércsorgott a szemébe. Megízlelte, majd még keményebben nyomta a gerendát. A királynő úgy sziszegett, akár egy csörgő kígyó. Eltátotta a pofáját. A torkából előre a második állkapocs, a fogak legszirányába haraptak. A nő éles recsenést hallott. A támasztorúd megcsúszott, a kád lebillent az állványáról néhány lábnyival lejjebb csúszott. Nem az történt, amire Lex számított, nem zuhant a királynő fejére, nem temette maga alá. Már csak egyetlen fagerenda tartotta meg a súlyát. Lex pánikba esett. A királynő egyre közelebb került hozzá, neki azonban egyetlen fegyvere vagy ötlete sem volt, és a jelek szerint a szerencséje is elhagyta. Abban a pillanatban, amikor a királynő Lex torka felé harapott, sátánjűvöltés engedte meg a levegőt. Sepphelyes! A vadász ismét megjelent. Lex látta, tucatnyis ebből vérzik, mégis felemelte azt a lándzsát, amit neki készített. Mégis készen állt a harcra. Félelem nélkül támadott, lendületet vett és felugrott a királynő széles hátára. Felemelte a fegyvert és keresztül döfte a szörny -torkán. A királynő dühötten felüvöltött. A ragadozó leugrott a hátáról, és azonnal támadó állásba helyezkedett. Az agonizáló királynő a lányzsanyelét kaparta. Lex megpróbálta felemelni a bestia végtagjairól lelógó láncok egyikét. Azt tervezte, hogy rátekeri a vasüstre, ám a lánc túlságosan nehéz volt, alig bírta megmozdítani. Feladta a hiába való próbálkozást, és térdre rogyott. Abban a pillanatban sephelyes jelent meg mellette. Könnyedén felkapta a láncokat és elvégezte a munkát, amit a nő nem bírt. Lex felállt, hogy segítsen neki. Néhány diadalmas másodpercen át egymás mellett együtt dolgoztak. Sepphelyes, hirtelen mozdulatlanná dermett. A melkasán szélesebb keletkezett. A királynő farkának egyik kitintaraja éles pengeként hatolt keresztül a testén. Széttárta a karjait. A bestia felemelte a farkát, és vele együtt a vadászt is. Sephelyes úgy lógott a farok végén, mint csali a horgon. A királynő a földhöz csapta sephelyest, majd fölé állt és felkészült arra, hogy végezzen vele. Lex azonban gyorsabb volt. Előre támolygott, testét az üstöt megtámasztó egyik rúdhoz feszítette. Minden erejét beleadta a mozdulatba. Hall is, a rúd kiemelkedett a jégből, az óriás jöntött vasüst megmozdult, lecsúszott a lejtőn, elérte a befagyott öböl fölött magasló szikla peremét, átlendült rajta. A hosszú lánc megfeszült és megrántotta a gyilkolni készülő királynőt. A bestia rugdalózni, hadonászni kezdett, de a hóval borított jégen nem talált kapaszkodót. A lefelé zuhanó üst magával rántotta. Az üst lezuhant, az öböl vastag jege megrepett, de nem szakadt át. Az üvöltő királynő ekkor a sziklapereméhez csúszott, és hirtelen megállt, közvetlenül Lex mellett. A nő kétségbeesetten nézte, hogy odalent pókhálószerűen terjednek szét a repedések. Az üst azonban még mindig nem süllyedt el. A királynő megpróbált felállni. Lex tudta, itt ér véget az élete. Lentről hirtelen fülsiketítő recsenés hallatszott. A zöböljege végül megadta magát, nem bírta tovább tartani a három tonnás vasdarabot. Az üst keresztül csúszott a léken, és a víz alá merült. A lánc ismét megfeszült, a bömbölő királynő teste átlendült a szikla peremén, és zuhanni kezdett az egyre szélesedő lék irányába. A bestia hadonászott, rugdosott, a farkával csapkodott, megpróbált megkapaszkodni, de semmit sem ért el az erőködésével. A sebeiből a torkából fröcskölő savvér megolvasztotta körülötte a jeget. A szörny királynő belezuhant a vízbe, elnyelte az óceán mélye, mint valami jó horgony a fenékhez rögzítette a három tonnás vasüst. Ahogy a királynő elsüllyedt, Lex felállt és sepphelyeshez sietett. Zokogva térdre omlott a véres havon, az ölébe vette a ragadozó fejét. A vadász nem mozdult a jelek szerint beletörődött a sorsába. Miközben Lex az ölében tartotta a fejét, sepphelyes lassan felemelte a kezét és szeliden végighúzta az egyik ujját a nő homlokára égetett villámon. – Az ellenségem ellensége! – szólalt meg az elektronikus hangján. – A barátom! – fejezte be a mondatot a nő. A ragadozó testén heves remegés futott végig. Minden izma megfeszült, majd kiszállt belőle az élet. Lex magához szorított a sepphelyes fejét. Különös szél támadt. Valami elsuhant fölöttük. Egy űrhajó bontakozott ki a semmiből, kékes energia cikáztak körülötte. Lex és a halott harcos fölé lebegett. Ahogy az űrhajó árnyéka rávetődött, Lex felnézett. Néhány lábnyi távolságban az egyik gerincen Tucatnyi ragadozó jelent meg a szem előtt, Árnyékuk a nőre vetült. Energiavillámok recsentek, Még több vadász vált láthatóvá a jégmezőn. A ragadozók körbefogták lexet, Mélyen meghajolva fejezték ki tiszteletüket a halott helyesnek. Felemelték a tetemet, És némán felvitték az űrhajóból leereszkedő rámpán. Lex az övéhez kapott, Valami fegyvert keresett, de semmit sem talált. Harc közben még a buzogányát is elveszítette. Felállt, ökölbe szorította a kezét, és támadó állásba helyezkedett. Felkészült arra, hogy küzdenie kell, és felkészült arra is, hogy ezt a csatát nem nyerheti meg. Egy hosszú percig senki, semmi sem mozdult. Végül egy magas ragaduzó lépett a többiek elé. Raszt lokniai hosszabbak voltak, mint a többieké, a páncélján égkövek csillogtak. Lassan felemelte a kezét, végighúzta az ujját Lex homlokán, majd a saját fejére, a sisakjára mutatott, amelyet ugyanaz a villám díszített. Lex a többi vadászra nézett. Valamennyiük homlokán ott volt a jel. Az idős ragadozó biccentett majd Lex felé nyújtotta a nehéz láncsáját. A nő megfogta a fegyvert. A vadászok tisztelettel lehajtották a fejüket. Az öreg vadász hátat fordította nőnek, és láthatatlanná vált. Társai követték a példáját. Lex a hóban megjelenő, az űrhajó rámpája felé vezető lábnyomokat bámulta. A rámpa nesztelenül bezárult. Lidércfények lobbantak, az űrhajó is láthatatlanná vált. Lex még sokáig hallotta, vagyis inkább érezte a hajtóművek mély mormogását. A vörös, savas és foszforeszkáló vérrel beborított nő felnézett az égre, és tisztelgésként megérintette a homlokára égetett jelet. Végül leeresztette a lándzsát, és a zsebébe nyúlt. Egy hosszú percig Sebastian rozsdás pepsiku merett, majd újra az égre nézett. A sötéten gomolygó fellő között egy pillanatra láthatóvá vált a teli hold. A látványról eszébe jutott valami, amit Szebasztiántól hallott, vadászok holdja, suttogta szomorúan, vadászhold.